Salmul 77 Către Duhul Sfânt, Duh al Sfatului Doamne, Duh al Sfatului, dăruiește-ne darul prorociii și al citirii gândurilor. Doamne, Duh al Sfatului, rodește pacea ta în mintea, inima și viața noastră. Doamne, Duh al Sfatului, dăruiește dragostea care nu gândește răul. Doamne, Duhul al Sfatului, dăruiește-ne îndepărtarea răzbailor și distrugerea armelor. Doamne, Duh al Sfatului, alungă de la noi demonii, sfărâmă și distruge toată lucrarea lor. Doamne, Duh al Sfatului, unește sfânta subornicească și apostolească biserică. Doamne, Duhal Sfatului, dăruiește-ne râvna, iscusința și puterea de a să de în inimi în minți și în lume pacea ta. Doamne, duhul al dar dăruiești nebirința în războiul gândurilor pentru ca să avem mereu gândul cel luminat și sfințit. Doamne, Duh al Sfatului, umple de roadele păcii cerul sufletului nostru. Doamne, Duh al Sfatului, umple de uleiul faptelor bune cam inimi inimii noastre.